Етотні створіння, ці чоловіки, вже й в цьому місті я не маю через них спокою. Боже, як же мені тепер поводитися на людях? Якими очима дивитися на сусідів? Ч 1 травня. Я сиділа вдома і перевіряла зошити, аж це постукало у ворота і мунісе крикнула: "Абажим, до нас в гості!" По кам'яному дворі пройшла якась ханим у чорному чаршафі. Я не могла її впізнати і нерішуче запитала, хто ви, ханим Ефенді?». Почувся сміх, і ханим, мов кішка, кинулася мені на шию. Це була пустунка Мунісе. Вона обійняла мій стан і, цілуючи моє обличчя та шию, крутила мене по двору. Так. Чаршаф надавав моїй дівчинці вигляду дорослої. За ці два роки вона дуже виросла, стала гінка, ніжна і грайлива. Вона щонедень то все квітла. Ми були вже однакові на зріст, хоч я цього досі й не помічала. Людині, мабуть, нелегко помітити ті зміни, які сталися на її очах. Побачивши мою малу в Чаршафі, я засмутилася хоча треба було б радіти. Мунісе помітила мій сум і запитала, «Що таке, Баджим?" Я пожартувала, тільки, може, я образила тебе?» Бідна дитина зажурено глянула мені в очі, наче хотіла якось виправдатись. «Мунісе, – промовила я, – мені не втримати тебе біля себе навіки. Я бачу, що ти не зможеш». Ти вже й тепер тішишся, коли вплітаєш на весіллях собі в косу золоту нитку. Я розумію, моя дівчинко, що ти хочеш стати нареченою, а тоді ти залишиш мене саму. Мені стало страшно цих слів, защеміло серце, а на очах заброніли сльози. Подумки я казала їй, унісе, розрадь мене, хоч одним словом, але неслухняна дівчана примдилась і отказала. «Що ж робити, Абаджим? Коли вже так ведеться?» «Отже ти лишиш мене і станеш жінкою якомусь чужому чоловікові?» Мені все не відповідало, тільки посміхнулась. Але яка то була посмішка. Підступне, жорстоке дівча. Воно вже тепер любить його дуще за мене. Тоді я повела розмову інакше. Гаразд, ти станеш нареченою, але ж до двадцяти років ще так далеко. До двадцяти? Чи не забагато або джим? Ну, хай до дев'ятнадцяти. Може, навіть до вісімнадцяти. Тобі смішно? Ти нічого не кажеш, але твоя посмішка промовляє. Я вже знаю. Слово честі до вісімнадцяти років. Я тобі не дозволю. Пустунка зареготалася, це торгування її тішило. Мені ж хотілося плакати, і залилася б слізьми, якби було не так соромно. Ці золота ворусі не бувають вірні. Вони проносять людям тільки печаль. Чи 10 травня в нашій школі навчається донька багатого паші, звати її Надіде. Дівчинці 12 років, та вона вже страшенно пихата. Якось я назвала це мершава гнилозуба дівча Надіде Ханим Ефенді, а потім жартома покликала її так ще кілька разів, і це прізвисько так і прилипло до неї. Надіде живе в найкрасивішій віллі на Гасталарте-Песі. До школи вона приїжджає в ландо свого батька Паші, в супроводі ординарця, у якого вуса довгі, мов баранічі роги. У мене склалося враження, що ця маленька панночка приїжджає до школи не вчитися, а похизуватися перед убогими школярками або й вчителями. Однокласниці в неї, мов, наймечки, бо навіть вчителі вважають за честь всіляко догаджати, Манірному дівчаті. Дружина Паші В ряди годи запрошує Дончених вчителів у гості І пригощає їх. А в житті на випередких Вихваляють розкішну садибу, Хазячині шати Та їжу, якою їх там вітають. Це славослов'я То смішило мене, То викликало огиду. Я розуміла, що то за люди Ота от родина Абдурахіма Паші. Купка невігласів, які мають задоволення з того, що можуть засліпити небувалих людей своїм багатством і бундючністю. Кілька разів колеги хотіли повезти туди і мене, та я призерливо знизала плечима і показала їм, що це мене ще й сердить. Я не гребую найубогішими школярками, зав'яжу їм черевики, витру болото, але цю пихату маленьку ханиме Фенді очі мої не бачили б. Правда, в ряди годи я таки діймаю її на уроках, але та, як не дивно, ще душа липне до мене. Куди я не йду, і вона слідком. А це сьогодні о півдні біля моїх воріт зупинилася Ландо. Я виглянула і здивувалась, Ландо до Рахіма Паші. Двері відчинив продиву ординарець. Із Ландо вийшла з виглядом принцеси моя учениця Надіде, а за нею гурт хлопчиків. Переполошилася вся вулиця, вікна зарябіли жіночими головами. Надіде Ханим привезла мені від своєї старшої сестри листа. Моліме Ханим, наш батько, мати і я просимо вас приїхати сьогодні до нас в гості. Вас привезе Файтон». Він у вашому розпорядженні. Я одразу здогадалася, чого вони хочуть. Засліпити й мені, як нашим вчителям, очі своїм багатством і розкошами. Перша думка була така – подякувати холодно за високу честь і відіслати назад маленьку ханим разом з її ландо і крутивусом ординарцем. Але потім мені закортіло трохи прочити цих телепнів, і показати, хто я така. Ще в Стамбулі мені доводилося бачити не одного пашу, навіть вольможніших за цього. Отже, сьогодні матиму роботу. Для челикушу немає більшої втіхи, як зірвати з когось облудну маску і показати, що під показним величним видом ховається нікчемність і гнилість. Що робити? Така я вже вдалася. Я не дуже погана, люблю простих людей, але я жорстока до пихатих богатирів. Другий рік уже я сиджу як статечна паночка, та вже сьогодні маю таке право трохи побешкітувати. Цього разу я вдяглася не так, як завжди, а шиком, хоч водночас і просто. Дякувати Аллаху, у мене ще був темно-синій костюм, якого привіз колись з Парижу дядько Азіз. На діде довелося почекати мене таки довгенько, щоб я вирізала з якогось європейського часопису жіночу голівку з модною зачіскою. Тепер, приладнавши малюнок до люстерка, я прикликала все своє мистецтво до того, щоб зробити і собі таку зачіску. Вийшло, щоправда, дещо більше, ніж просто екстравагантно. Здається, було забагато фантазії. Але... «Що мені, адже я сьогодні актриса і повинна справити враження на цих пишних провінційних красунь». Маленький ханим довелося мене чекати не тільки тому, що я чепурилася. Мені хотілося краще роздивитися в цій бідній темній хатині у ту дівчину, котра усміхалася сама собі в люстерку. Соромливо і знічено якось дивилася я на своє обличчя, Наче та дівчина була мені чужа, ніхто не прочитає мого щоденника, так чому ж не описати всього, як є? Дівчина здавалася мені гарною, і що уважніше я придивлялася, то більше переконувалась, саме така врода зваблює людей. Не ті були очі, що в Стамбулі, тоді чаликошу мала веселі, безтурботні оченята, якісь аж блакитні а в них, здавалося, вигравало пересипане золотими іскрами прозоре-прозоре світло. Ні, в цих очах виднілася чорна туга, що лишилася від самотніх і тужних ночей, від утоми, суму і дум. Коли ці очі не сміються, то здаються великими і глибокими, мов жива мука. Та варто їм засміятися, як вони вже меншають. В них хлюпоче світло, і здається, що воно котиться в пощуках дрібними промінчиками. Які тонкі гарні риси обличчя! Вони можуть викликати в людини бажання заплакати. Є в цьому обличчі якісь вади, та навіть вони приємні. В текердазі дядько Азіз не раз говорив, «Феріде, твої брови, як і твоя мова, починаються гарно і тонко, а потім збиваються з дороги. Я дивлюся на ці брови, що починаються, як казав дядько, тонко і гарно. І справді, вони губляться десь біля чола. У мене верхня губа теж за коротка, і через те видно низку зубів. Здається, що я завжди ледь-ледь усміхаюся. Недаремно Реджапе Пефенді, говорив, що я й після смерті сміятимуся. Я чула, як походжає внизу, високуючи під борами, маленька Ханим, але не могла відійти від люстра. Скільки я перемучилася та перегнівалася через оті прізвиська. В Б мене називали Шовкопрядом, а тут Юльбешекер. Та зараз я сама не соромилася називати так дівчину, яка дивилася на мене з дзеркала. Ніжна мов троянда у квітні. З краплинками роси, ясновида, мов ранкова зоря. Я озирнулася на всебіч, наче боялася, що хтось побачить, і припала до дзеркала. Мені хотілося поцілувати себе саму, свої очі, щоки. Чомусь захвилювалося серце, затремтіли вологі губи. Та ба, дзеркало теж придумали чоловіки, Людина ні за що в світі не зможе поцілувати свої очі, волосся. Стільки б ти не мучився, тобі пощастить торкнутися, хіба що своїх вуст. Але що я пишу? Сестра Олексія нам казала, попівська ряса з людини робить попа. То може й кокетлива голівка робить жінку кокеткою? Ай-гай, які безместовні сороміцькі слова, пише ця вчителька. Так, по двох роках тихого життя, я мала право сьогодні розважитися. В салоні вже сиділи жінки, які, побачивши мене, відразу прибрали, мов небувалі актори, дивної пози. Я посміхнулася і подумала – стривайте, зараз побачите. Перш за все, вони подивувалися тому, що я не поцілувала як інші поділ сукні дружини та дочок паші а обмежилася лише звичайним вітанням. Всі так і перезернулися. Одна літня вже грекиня, либо якась звичайнісінька гувернантка з байоглу, надягла золоті окуляри і обдивилася мене з голови до п'ят. Я трималася вільно. Рухи мої були природні, а в словах було стільки сильної впевненості, що в салоні увесь о той приготовлений лад зазнав краху, мов корабель у бурю. У вітальні речі були дібрані без смаку. Все тут швидше нагадувало крамницю, напхану багатим начинням. А всі ці ханим сиділи, мов манекени, і смакували з того, що вже ось кількі років бідне місцеве жіноцтво умліває коло них. Я поводилася вільно і сміливо, навіть занадто. Але саме цим – Мені й вдалося звернути на себе увагу всіх гостей. Самі ж господині від того вже почувалися теж, як незграбні і небувалі гості. Звичайно, я намагалася не переборщити в цій смішній комедії, а трималася в межах природності, аби хтось не до Петра вбува, що це тільки гра. Я дала зрозуміти, що мені не подобаються тут і речі, які вони показують, і як вони це роблять. Мені кортіло роздратувати їх, так, щоб вони якомога душе відчули свою нікчемність і убогість душі. Коли старша донька Паші показувала мені картини, я коректно, але недвозначно назвала все мазаниною. І тільки про одну малесеньку мініатюру, яка висіла в кутку, хоч була єдина коштовна річ в цій вітальні, запитала – «Чому її так далеко почепили?» Одне слово я не похвалила нічого. Навпаки, все ганила. Та вже вповні помстилася я за вечерею. Хто знає, у скількох дам за цим розкішним столом застряв у горлі шматок. Скільки гостей розгублено тицялись ножами і виделками, бо не вміли їх вживати і ще скільки змушені були відмовитися від улюбленої страви через те, що не знали, як набрати її собі на тарілку або з'їсти. Так, я сьогодні помстилася всім. У мене були такі впевнені і витончені рухи, що жінки не могли приховати свого подиву, а все позирали нижком у мій бік. Я ж теж поглядала на них та від цих поглядів у їхніх руках тремтіли веделки, а гості господині дивилися на мене і аж захлиналися. Найбільше соромилася гувернантка Збейоглу. Вона, мабуть, вважала себе набагато культурнішою за цих неоговтаних жінок, бо все хизувалося перед ними своєю смішною французькою мовою. Мене як вчительку вона мала за колегу, отож вирішила, що її професійний обов'язок – позмагатися зі мною. Але ж я її всипала. Вона побачила, що не переливки, і щоб якось врятуватися, сказала, «Я погано розмовляю по-турецькому». «Дарма, мадмуазель», – відповіла я, – «давайте розмовляти французькою». Та ледвину вона склеїла докупи кілька слів, як я відразу ж висміла її. Так маленька непомітна вчителька початкової школи знову стала челикушу. Шу. Тією гострою на язик, дошкульною, безжалісною, як та, що колись доводила до плачу найкрасномовніших вчителек пансіону. Ми сперечалися з гувернанткою про правила етикету, але вона відразу ж заплуталась. Їй бракувало знань французької мови. Та все-таки вона вирішила приголомшити ось Я бувала в найвищих колах. Я все-таки бачила те життя своїми очима. Я посміхнулася і відказала. Ба не досить тільки бувати. Треба пожити в тих колах природнім життям. Моїм словам, треба сказати правду, бракувало делікатності. Бідна жінка сполотніла і хутко зникла звернувши на те, що треба йти до одного з найменших дитяток паші. Господиня з дочками вже й геть присмирніли. Десь ділася пиха і та гидка маска зверхності. Вони стали схожі на самих себе. І, як на правду, були вони зовсім непогані люди. Тоді я стала знову звичайною вчителькою, котра розуміє, яке незначне її становище». Ханим Ефенді та її доньки щиро запрошували мене частіше заходити до них. Я ж отказала. В ряде годи я турбуватиму вас, але не часто. Адже люди подумають, ніби мені щось треба від вас. Ханим Ефенді поцікавилася, якого я роду. Вона хотіла, щоб я була з нею якомога одвертішою. Я сказала, що моя сім'я знатного роду. Лишень зараз у скруті. Ханим, дочко моя, зворушливо промовила господиня, Ви така вродлива і шляхетна, Ви можете стати дружиною теж шляхетної людини. Може, десь хто і є такий, що дружився б зі мною, сказала я, Тільки мені, Ханим Ефенді, краще заробляти на хліб своїми руками, У цьому немає сорому. А що б ви сказали, якби вас, як рідну дочку, прийняла якась шляхетна родина? Я, звичайно, дуже дякую за цю велику честь, але я, мабуть, не погоджуся. Тільки пізніше я зрозуміла, що мене сюди покликали не тільки для того, щоб приголомшити своїм багатством. В старшій пашівні раптом ні сіло, ні впало заманулося показати мені сад. Сад нагадував вітальню, яких тут квітів, трав, кущів, дерев, тільки не було. Ще до того ж на кожному кроці траплялися квіти і в горщиках, а в невеличкому сосновому гайочку. Хоча, щоб усе зрозуміти, я повинна повернутися до випадку, що стався ще два тижні тому. Поряд із шкільним садом, де наші школярки відпочивають на перервах, був великий виноградник. Діти розламали тин, і тепер наш сад і виноградник вже одне. Тільки на винограднику щодня працювало кілька наймитів. На перервах я не раз розглядала, як вони бідні, позакутувавши голови від сонця червоними хустками, копали землю, обливаючись потом. Того дня, про який йдеться, я звернула увагу на молодого парубка, що теж копав разом з усіма. Одяг на ньому був такий самий, як і на інших, але обличчям та всім виглядом він відрізнявся з-поміж робітників. Він засмах, та хіба приховає шляхетну білу шкіру? І очі горіли якось особливо. Найдужче ж мене вразили його руки, маленькі і гарні, у жінки. Ще він відрізнявся від робітників тим, що був молодий, і мені не випадало підійти до нього. Але юнак прийшов сам, сказавши, що хоче води, і попросив мене, щоб я послала котру школярку принести. Я не зношу отих надто цнотливих жіночок, що тікають навіть від півня. Подумавши, що я таки вчителька, а отже немає чого соромитися, я сказала, «Гаразд, синьку, зачекай, я принесу сама». Але я вже була певна, юнак із шляхетної родини, яка тепер бідує. Юнак був і соромливий, і водночас сміливий. Розмовляючи зі мною, він нітився і забалакувався, а з другого боку ж запитував мене всілякі дивні речі. Чи дешево тут жити? Чи холодна зима? Чи багато вчи яблуки, груш? Юнак сказав, що він не тутешній. Він пив воду, а я стояла і сміялась собі. Здається, паробок трохи дурнуватий. Цього, мабуть, досить, щоб зрозуміти мій подив, коли в саду пащі серед цих спеціально насаджених низеньких дерев, яким випала ганьба зображувати сосновий гай, я зустрілася з тим самим убогим робітником. Тільки тепер він мав зовсім інший вигляд. Це був штабний капітан. Все на ньому аж вигравало – Шабля, гудзики, ордени, комірець, зуби і навіть намащений чуб. Він стояв між двома соснами, гордо задерши голову, наче позивав фотографу. Гетри, які облягали його ноги, здавалося, прилипли. Напівростулені губи показували низку сліпучо-білих зубів. У капітана були тоненькі вусики, блискучі очі дивилися сміливо. Здавалося, він зараз махне рукою в білій рукавичці, вихопить шаблю і вигукне «Струнко!». Але тут я зрозуміла, що наказ «Струнко» капітан виконує сам. «Ой, іхсане!» – прикинулася здивованою нерімеханим. «Де ти тут взявся?» Старша дочка Паші так припогано виконала свою роль, що в її голосі дуже легко можна було впіймати таке Боже, та ж тут зрозуміло, що ми забрехалися. Отже, мені теж випадало на тлі оперних декорацій грати смішну комедію. Нащо? А це вже я зрозумів пізніше. Поки що ж треба триматися так, наче нічого й не сталося, сміливо й спокійно. Феріде ханим, звернулася до мене неріме. Ви, як і ми, родом Стамбула. Гадаю, ви не подумаєте погано, якщо я познайомлю вас з моїм двоюрідним і молочним братом Іхсаном. Навпаки, з задоволенням, хани-мефенді отказала я безцеремонно, і не давши їй можливості назвати моє ім'я, промовила сама. Феридей Нізаметтін, один із незначних офіцерів армії освіти. Юний капітан не спромівся стриматися і далі так само красиво і зухвало. Але хіба не так і повинно було статися? Вчителька початкової школи, людина з посадою такої малої ваги, кілька днів тому розмовляла з робітником, а сьогодні знову побачила його і не збожеволіла. Але він сьогодні сяяв мов сонце, він сьогодні був прекрасний, мов казковий принц. Дивно, як тут можна дівчині не знепритомніти від хвилювання? Та сталося навпаки, розгубився він. Капітан, певно, погано знав усі тонкощі церемонії вітання, якому нас тільки й навчали в пансіоні, наче це було найістотніше. Він метнув руку вгору, мабуть, хотів привітати мене на військовий лад, але схаменувся, одвів її донизу, і не думав подати мені руку для потиску. Тільки ж побачив на ній рукавичку, і щосило от смикнув до себе, наче вона зайнялася в бідолахи вогнем. Я щось п'ять хвилин побалакала з ним, про те, про се, але він, зустрічаючись зі мною поглядом, соромливо одводив свої очі в бік. Мабуть, згадував, як водожині наймита просив у мене води. Але я прикидалася, Ніби нічого й не пам'ятаю, і бачу його вперше. Невдовзі я повернулася з неріме Ханим до салону, де господиня вагаючись запитала мене. Філіде Ханим, ви, звичайно, впізнали сана. Отже, і вона знала про той випадок у шкільному саду. «Так», – отказала я просто. «Може, ви щось думаєте таке? Я вам розповім усю правду». Іх сан побився з товаришами об заклад. Юність. Буває. Я з подиву аж рота розкрила, але не змовчала і сказала. Ханим Ефенді, але чому? Неріме ханим почервоніла і, щоб приховати знічення, засміялася. Ефендім офіцери зустрічають вас, коли ви виходите зі школи, і передають, що ви надзвичайно вродлива. «Ми зі Стамбула і, звичайно, не сприймаємо це, як тутешні мешканці, за образу. Та й ви теж, чи не так, моя красуне?» Іхсан побився об заклад, що знайде такий привід, щоб побачитися з пані вчителькою. Того дня він не погидував одягти робочу одежину і виграв заклад. «Диво та й годі!» Я мовчала. Бідна Нерімеха ним чудово розуміла – що її слова боляче вразили мене. Остання дія сьогоднішньої дуже дивної комедії відбулася знову в салоні. Звістка про мою зустріч із ханом дійшла туди раніше, ніж ми. Про це говорили обличчя всіх дам. Господиня дала їм нижком знак, і всі вийшли з салону. Лишилися тільки вона сама, я та неріме ханим. Господиня дещо вагаючись почала. «Як вам сподобався, Іхсан?» «Здається, дуже гарний юнак, Ханим Ефенді». «Так, і з лиця гарний, і освіта непогана. Зараз його посилають у Байрут, на вищу посаду». «Як славно! Адже і справді вродливий, милий юнак, і освіту, здається, одержав непогану, як ви вже сказали». Мати з донькою перезернулися, не знаючи дивуватися їм чи радіти. Отож ханим ефенді захихотіла. «Хай тебе сподобить, Аллах, дочко, ти полегшила мені роботу. Я Ексанові молочна мати, він мені як рідний на моїх руках виріс. Дякувати Аллаху, що ти розумна та розважлива, бо з молодими дівчатами так важко говорити відверто». Я хочу, щоб Аллах вам допоміг стати дружиною сана. Ви йому дуже припали до душі. А що й вам він сподобався, то вже хай Аллах пошле вам долі. Пісьмемо для нього на місяць відпустку, та й відбудемо весілля тут. га? А вже потім поїдемо до Байруту. Я ще раніше передчувала, на що гралася ця комедія. І справді смішна пригода. Та мені чомусь стало сумно. Мене сватують на чужині і не питаються моєї волі. Та я втрималася, і ніхто нічого не помітив. Хани Мефенді, це для мене велика честь. Я вам щиро дякую, і з Хсанбеїві також, але це неможливо. Чому, дочко? вигукнуло Шелеша господиня. Адже ви щойно самі казали, що Іхсан вам подобається, що він вродливий. Я посміхнулася. Ханим Ефенді, і я й зараз скажу те саме. Іхсан би справді вродливий і жаданий юнак. Але зважте самі. Хіба я б говорила так відверто про всі його переваги і чесноти, якби хоч на мить, навіть подумки припускала можливість нашого шлюбу? Хіба б тут не було для молодої дівчини забагато волі. Мати з дочкою перезирнулася знову. Запанувала тиша. Потім нерме ханим ухопила мою руку. Філіде ханим, тоді хай це буде ваша неостаточна відповідь. Для Іксан це таке горе. О, Єксан такий красень, що за нього вийде будь-яка дівчина. А він марить тільки вами. Нам довелося сказати, ніби він побився об заклад, але це не так. Бідний хлопець уже ось десять днів журиться, та все одно я не відмовлюся від неї. Краще померти, я візьму тільки її. Я відчула, що ним буде вмовляти мене довго, а тому чемно, але рішуче сказала, щоб дозволили мені попрощатися, бо їхня пропозиція просто неможлива. Нереме ханим була пригнічена. «Ненечко!» – мовила вона до матері якось втомлено. «Скажи все їх сама, бо в мене язик не повернеться». Він і на мить не припускав, що Феліде ханим відмовиться. Як йому тепер буде? Ой, ці чоловіки! Всі такі самозакохані, такі горді, і нікому з них і на думку не спаде, що серце є у нас – а в ньому ми плекаємо свої мрії. Коли я на ландо пащі приїхала додому, мені ще була в сусідів. Я не роздяглася, мені хотілося ще раз глянути на себе в дзеркало. Воно скидалося на пригаслий місячний промінь, в якому химерно вимальовувалася моя постать. Мій синій костюм здавався сніжно-білою сукною, Довгий поділ якої Губився десь у темряві Я вхопила голову в руки Та якраз у ту мить Скочила в хату Мунісе А бачим? Я потягнулася до неї руками Наче просила допомоги Хотіла сказати Мунісе Але з губ зронилася Інше ім'я Ім'я мого ворога Котрого я так